dona li tariqil khairi yuwajjihuna Allahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Falandrima të takon Allahu i Allah Madhuruar Zoti i Gjithësisë përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote Të nderuar shikues, assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh pacha, bekimet, begatit dhe mirësit e Allah të qofshin në biju dhe në bifamiljet tuaja. Ja, ku takojmë i sërish kësa i radhe me emisionin ton dhe tuajin refleksione kuranore. Jemi duke të rajtuar kuranin, fjalet e, kur e Allah të fuqi plot. Në emisionin e kaluar kemi folur për originën e kuranet dhe kemi shtruar pyetjen, a është e mundur që Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem të jetë autor i kuranet? Në të vërtet, për muslimanët një gjë e tjil është shumë e qartë. Pastaj, duke e kërkuar përgjigjen në këtë pyëtje, kemi ardhën në përfundim se si pas gjitha sajt që fletë Kur'ani edhe që fletë logika edhe realiteti, është e pa mundur që të konkludohet se Muhamedi s.a.ll. është autor i Kur'anit. Sot do të vazhdoj me lejën e Allahut fuqiplot në të njëjtën tem, mirë po, Qasja jon do të jetë pak më ndryshe. Argumentimi do të jetë me argumente të natyrave pak më ndryshe, ngasë në të kaluarën kemi trajtuar argumente tekstuale, ndërsa sot pak më tepër do të koncentrohemi me disa argumente praktike. Do të vërtet do të përmendim disa shembuj praktik nga vet jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga vet veprimtaria e tij, nga vet çndrimet e tij në raport me shpalljen. Don thot do të marrim inserte dhe fragmente nga jeta e tij në kohën derisa i zbriste Kur'ani derisa i vinte shpalja, në shpatullja në mënyrë që të shohim se sa ishte ndikimi i Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në shpatullje. A thua roli i tij ishte rol e, përpilues apo ishte rol vetëm kumtues edhe përcjellës? Një gjë interesante si kurse edhe shumë në gjari gjatë jetës së Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, ishte se Kurani zbriste pjes-pjes në disa raste, në shumë për i tyre, zbriste si pas, si përgjigje në rëthanat caktuara. Vinte dikush për të parashtruar një pyëtje, e përgjigjen për te, ndoshta nuk e kishte për momentin Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, përiste disa qaste, ndoshta disa ditë, e pasta i vinte shpalja me përgjigjet caktuar. Nga njerë ndodhët e një problem dhe prap shpalja intervenonte, do në thotë si ofrim i zgjidhjes për atë problem, ofrim i rrugdaljes për atë situatë. Rëthanat këtila ndodhët një në shpesh, edhe zbritja e ajeteve nuk ndodhët e rralë. Një një njëri interesantë që ndodhët në kohën e Muhammedit sëllallahu aleyhi vësallem, ishte një nxarje jo e lehtë, një nxarje bukur e randë. Disa njerëz, disa hipokrit, nga se kështu edhe i ka quajtur Kur'ane, i ka quajtur edhe Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, thurën një intrigë, një shpifje kunder personalitetit të ajshës, rëdi Allahu anha, gruas së pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Ata e akuzuan ate për sjeljet të pamoralshme edhepse e kishim parasysh se ajo ishte personi mëj dashur të Muhammedi sallallahu a.s. Një kosisht të gjithë e dinin se aishja nuk ishte femër e atil, nuk ishte e pamoralshme. Me gjitha te ne e kuptojmë nga njerë ndoshta edhe e përjetojmë se kur nje fjalë përhapet dhe e merë dhenë atëherë edhe njerëzit e pafajshëm edhe njerzit korrekt nga naiviteti i tyre, nga shkojdesia e tyre, bin pre e propagandave të atilla dhe ata fillojnë të mirren me intriga dhe me gjëra të cilat nuk janë të vërteta. Kësaj kur ndodhi një gjë e tillë, vërtet kjo e goditi shumë Aishën, Allah qoftë i kënaqur me të, nënën e besimtarëve, atë grua të pastër dhe të ndershme. Por hiç më pak nuk e goditi edhe vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ngase ishte në pyetje nderi i tij, nderi i familjes së tij, ishte në pyetje personi i cili më së teprmi e donte në këtë botë. Dhe duke e patur parasysh se e flitej për një gjë për të cilën ai nuk kishte çënë prezant, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk komentoi shumë për këtë ngjarje, gjithnjë duke pritur e, përgjigen prej shpalljes dhe tha inni la alemu anha illa khaira kur i dëgjoj këtë fjalë edhe ndoshta dikush edhe kërkoi prej tij që të komentoj a thua çfarë mendon ti o jo, i dërguari i Allahut për për bashkëshortën tënde po fliten fjalë kësij edhe kësij çfarë ta mërmendi ty a është a janë a mund të jenë të vërteta i dërguari i Allahut tha inni la alemu anha illa khaira un për të nuk di veçse mirë Dhe thot, ajo që di unë për ajshen, ajo që di unë për gruan, për bashkorten time, janë vetëm gjera të mira, vetëm sielje të mira, ndërshmëri, moral, besnikri, devotëshmëri e kështu me ratë. Kështu që për deri sa këto gjera fliten, unë nuk mund t'i komentoj pasi që e kemi një dritare hapur e prej cilës presim se do të shkelqen rezet e dritas për të ndrequar këtë rastë rast dheri në fundë kjo kriz nga se u shkaktuar kriz jo vetëm në personalitetin e Aishas, jo vetëm në atë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm në familjen e tyre. Ajo kriz kaloi edhe në familjen e Ebu Bekrit, nga se ai ishte i ati i saj. Kjo kriz e përfshiu gati tërë shoqërinë në Madinë së asaj kohe. Të gjithë dashamirësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin të shqetësuar. Të gjithë ishin të brengosur, të gjithë ishin të mrzitur. Pse të ndodhë të një gjë e tjilë? Me gjitha të kaloj një muaj dhe Muhamedi sallallahu a.s. nuk edha asfar përgjigje. Për kundra zi, ju drejtua gruas bashkësortës së vetë Aishës duke i thënë, Ja Aishë, emma inna hu belegani këdha vë këdha. Oja Aishë, mua kam dëzhuar për ty kështu dhe kështu. Fejnë kund të berie, fe si u berë riu këllah. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. Nëse je e pafajshme, atëher Allahu gjithsesi ka për të të shfaqsuar ty. Ka për të zbritur ajët e cila të flasin për pafajsinë tënde. Ndërsa në njëherë zemi, nëse të vërtet ke bërë ndonjë mëkat, atëher kërko falje nga Allahu foqiplot. Në këto momente të nderuar shikues, a nuk kishte mundësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si kur kurani të ishte të ishin fjalet e ti burim nga inspirimi i mbrëndshëm nga gjendja shpirëtërore pjell e ndërgjegjes dhe inteligencës së ti a nuk do të kishte mundësi që me njëherë sa po u dëgjuan këto fjal a ti, ti përpilonte a jetet e shfajsimit të ajshës me gjithate një gjë e til nuk ndodhe për qëfar arsye nuk ndodhe për arsye se Kurani nuk ishte fjale Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Kurani ishte fjale e Allahut fuqiplot, i cili e shpalte, e zbriste ate pjes pjes, si pas dëshires dhe urtsis së vetë. Si pas asaj dëshire dhe asaj urtsie në cilën ne nuk kemi qasje, për cilën ne nuk kemi aftësi e asë kompetencë që ta komentojmë. Me gjithate, pas i kaluan më te përse një muaj, Allahu i madhëruar i zbriti, i shpali ajetet të cilat janë në surën e nur, dhe në thonë në kaptinën e dritas, e cilat flasin për pafajsin e ajshës, Allahu që ofti knachur me te, dhe flasin për peshen e randë të mëkatit të atyre cilat e thurën këtë intrigë dhe të cilat u preken nga kjo. Në të vërtet, shumë njërez atëher patën filluar të flasin po them prap nga naiviteti, nga shkujdesja dhe më vonë e pan se ashtu sikur se kishte thon Allahu imadhrur wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim ju ndoshta mendoni se është e lehtë, ndoshta mendoni se është e vogël ç't flisni për nderin e dikujt, mirë mirë po ta dini se një gjë e kthjell tek Allahu foqi plot është mëkat dhe krim shumë i rëndë. Është mëkat shumë i madh për arsyesë së përdhosjes e nderit të dikujt vërtet e ban njeri unë kriminell dhe e ban më katar, ndërsa kur është në pyëtje nderi i Muhammedit s.a. dhe i familjes së ti, atëherë s'ka dushim se kjo e ban faktin akoma edhe më të randë. Qëfare pëngoj pra Muhammedin s.a. që të, të formullon të shpalje, që të formullon të ajete në emër të Kur'anit, vetëm e vetëm për të dalë nga kjo situatë shumë e pakandëshme e cila i u shkaktua, Ishte ajo që vërtet, Allahu i madhruar e kishte instaluar si mekanizëm për të mosëndodhur gjërat këtila. Nga se Allahu i madhruar e kishte përgaditur Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem për të qenë i dërguar i ti i fundit, për të qenë bartës i, i misionit dhe i fjales së ti, i Kur'anit që është i amshuesham dhe që është universal dhe gjithë përfshiras, A ndaj nuk lejonte Allahu i Madhruar se të ndodhin gjërat këtylla. Nuk lejon Allahu që dikush në emër të Kuranit, kushdo qoftë ai, të shpif ose të formuloj fjali e pastaj të të njëjta të jam vesh Kuranit ose të thotë ka thënë Allahu i Madhruar, derisa ato nuk janë fjalët e Allahut të Madhruar. Lidhur me këtë, thot Allahu i Madhruar në surën në kapitullin Al-Haqqa në ajetët 24 dherën e 27, thëtë waloh të kawal alajna ba'dal e kawil, le e khadna minhu bil jamin, thumme le kata'na minhu lë wetin, fëma minkum min ahadin anhu hajgizin. Sikur, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam të fliste, disa fjallë që ne nuk i kemi thënë, të u thënë sikur aji të trilante, Nga mendja e ti, nga imaginata e ti fjal e pastaj ato jam të jam vishë të Kur'anit edhe të thosht e njerëzve se këto jam fjal të Allahot, sa po me erdi shpalja. Si kur Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem të trilon të fjal të këtila, ne do të rëmbenim ate me të djathën, do të ja këpusnim damarin e qafës dhe asë njeri për juve nuk do të kishte mundësi të na pengon të të abonim një gjëtë të tirë. Nëse i analizojmë këto ajete të shkurtra të kësaj kapitine të Kur'anit, dhe fjalët, termet e përdorura në këto ajete, vërtet do të hasim në një mrekulli, do të ballafaqohemi me një me një mrekulli e cila e përshkon Kur'anin prej fillimit deri në fund. Komentatorët kanë bërë analiza lidhur me fjalët që janë trajtuar në këto ajete. Ajeti i parë që e cituam: "Wa laqawla 'alaina ba'd al-aqawil" si kur ajtë të trilonte në, emir, në emrin ton, në, në, në logarin ton, disa el e kauil, disa fjal, mirë po shprejhja e përdorur el e kauil, ka për qëllim fjal shprejhje në të shmuese ose shprejhje zvogluese të vlerës fjalë, sikur të themi disa fjalëza, çoftë edhe disa fjalë pa vlerë, çoftë edhe disa fjalë të vogla, të shkurtra. Çfarë do çoft ajo? Do thot sikur sikur të ishte e mundur, edhe pse realisht ka qenë pamundur, ngasë Allahu i madhruar nuk e ka ljuar asgjë të ktill. Por sikur të ishte e mundur në mënyrë hipotetike, çu Muhamedi sallallahu alejhi vesellem të trillonte çfarë do fjalë, çoftë edhe më të voglën, e atë të njëjtën, pastaj t'iam vështë Allahu fuçiplot fot la xhodna mehu bil yemin do ta rrembenim me te djatën ose do ta rrembenim nga e djathta edhe kjo shprehje esht interesante meriton se te ndalemi cfar do the do ta rrembenim me te djatën ose nga e djathta ky rrembim qe pershkruhet këtu nen kupton njeriun i cili lidhet edhe citet para masës para publikut për ta ekzekutuar. Njerëzit që kanë pasur pushtet në kohën kur ka zbritur Kurani edhe para asaj kohe, kanë qenë në një mënyrë standard, do thonë rregull i shkruar ose i pa shkruar, që nëse njeriu flet në emër të mbretit, në emër të sundimtarit diçka që nuk është e vërtetë, ata e kanë marr atë njerëj, e kanë lidhur, e kanë vendosur në një vend i kanë grumbulluar njerëzit aty dhe e kanë ekzekutuar duke i aprejr kokën Allah i madhruar thotë si kur Muhamedi sallallahu a.s. të trilon të diçka në emër tonin një gjithësësi do të abonim atë kësisoj mirë por rëmbimi nga edjafta ose goditja nga edjafta në në kupton se gjellati ose ekzekutuesi nëse del ka ana e majtë e godet të dënuarin në qafën e ti dhe jakëput kokën. Nëse delë ka ana e djath, e godet nga përpara, në fytin e ti dhe kësisoj jakëput kokën. Mirë po cila për i dy ekzekutimeve, cila për i dy forma e të ekzekutimit është ma e randë. Pa dyshim, ma e randë është ajo në të cilën i ekzekutuari e sheh ekzekutimin, e sheh shpatën. Për këtë arsye, Allahu është kërcnuar, prap po them, në mënyrë hipotetike, si kur kishtë e ka qene pamundur të ndodhë një gjë e tjil, Allahun na ka të reguar se si qëfar do t'i bënte Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, si kur ajtë të mërë të gudzimin, edhe pse kjo në prapo, thëmë, është e pamundur që t'kishtë e ndodhër, si kur ajtë të mërë të gudzimin edhe të trilon të fjal në emër të Allahut të madhruar. Andaj, të gjithë gjith këta shembuj, edhe shembuli, i i shpifjes kundraishës. Pastaj teorikisht edhe këto ajete të surrës Al-Haqa dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën kur në kohën e krizës kur ndonjëri prej neve do të ndjejnte nevojën e skajshme, qoftë edhe për të trilluar diçka vetëm për të dalë nga ajo situatë pakëndshme, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ja lehoi vetes një gjë të tillë. Për arsyesë se ai ishte i ngarkuar me misionin shumë të besueshëm dhe shumë të ndishëm të, komuniki, të komunikimit të Kur'anit. Pra, po them, cili do prej njerëzve ndoshta do t'ja lejon të vetës, do t'ja ban të vetës halal që të përdor të një hile të tilë për të dal nga një situat e pakantshme, ndoshta pastaj do t'lahe duke kërkuar falje, ose duke upenduar, ose kështu me radhë. Me gjitha të kjo, në jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellim nuk ndodhi. Pra, nësë ndonjani prej neve pre njerëzve të thjesht, ka gënyër, e pastaj është penduar, s'ka dyshim se kjo edhe nuk bënd ti përmendet, edhe kjo nuk e bënd diskutabil e besnikrin e ti. Me gjithate kër është në pyetje i, i dërguar i Allahut, i dërguar i Allahut duhet që kur njetën e ti të mos ketë gënyër. Ashtu si kurse ka qenë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Për ndryshe, qoftë edhe këtë pasuar pëndimi pas ati më kati po qëfar dhe më kati i kësaj natyre do të vinte në diskutim besni krin e të dërguarit e të dërguarit të Allahot eksiston edhe një eksiston edhe një diska në Kur'an i cili na jep e, forcen dhe arsyen të besojmë bindëshem dhe të besojmë fort se Kur'ani është nga Allahu fuqiplot dhe në te nuk ka aspak hise Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem si të mos jetë kështu kur derisa e ledzojmë Quranin i vërejmë disa qortime të cilat i a ka bërë Allahu Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem a ka logik që njëriju ta kritikojë vetë vete a ka logik që njëriju po që se themi se është gjeni shum inteligjent, shum i shkathët, shum i mençur. Ta bëj një veprim e pastaj të flas fjalë të cilat do të vinë në kundërshtim me atë veprim. Sikurse i ka ndodhur jon një herë, por më tepër se një herë Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam ka bërë veprime e pastaj kanë ardhur ajete, kanë ardhur shpallja të cilat ajete nuk e kanë konfirmuar atë veprim. Përkundrazi e kanë kritikuar atë veprim, e kanë kritikuar atë çndrim dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka mbetur hapësir përveç se të kërkoj falje prej Allahut për lëshimet e Atilla. Dhe sa i lexojmë Kur'anin hasim në disa raste të tilla. Në ajetin e parë të surës At-Tahrim Allahu i madhruar i drejtohet të dërguarit të vetë, Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Duk e i thonë, Ja e juhen nebiju, lime të harrimu ma e hallallahu lek të bëtëghi mërdate e zuajjik. O ti i dërguar, për qëfar arsye, janë dalon vetës ate, të cilën Allahu të ka bërë të lejuar, e ti këtë e banë vetëm për të arritur derit të knatsia, për të knatsur gratua, për të pajtuar ato. Kjo ajetë, Nëse e shofim në shikimin e parë, e vërem se është qortim, përse e bën një gjë, përse e konsideron të ndaluar një gjë të cilin Allahu ta ka liuar. Kjo është qortim, kjo është kritik, kjo është vërejtje. Ndërsa, nëse njihemi me rëthanat e zbritjes së këti ajeti edhe me shkaset e zbritjes, atër do të vërem se vërtit vërejtja është serioze. Aisha radhiyallahu anha Allah qoftë i knajëshur meta transmeton. Qoftë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke e patur parasysh se ka patur më tepër se një grua dhe të gjitha të gjitha i ka trajtuara në mënyrë të barabartë, i ka trajtuar njëjtë, do të thotë me ditë të caktuar e kanë pas se kur do të shkojë tek secila. Thot në kohën kur shkonte të Zeynebia, njëra prej gravet të tia, thot ajo i jep të mjalt, e ushqente me mjalt. Ndërsa thot ne në një farmnyre e gjelozonim, pse nuk kishim mjalt për t'i dhanë, dhe deshëm të asilim situatën të atil që as tek ajo të mos han të mjalt. Dhe kësisoj thot ne, u morëm vesh me hafsan, me gruan të tjetër, do më thonë është në pyëtje një grua e cila i jep një bashkëshorte i jep të dërguarit të Allahot mjalt për të ngranë, këndej dy bashkëshorte tjera e, e thurin një komplot e, të vogël për të apenguar atet që të mësë ushet me mjalt të bashkëshortja e parë dhe vendosin që e, të japin vrejtje Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem në aromen e gojës së ti. Kësë i sojë, thotë ajësja, kur vinte aji të këne, thotë ne i thonim, ojë dërguari Allahot, mos këngron një lojë ambëlsire, e cila në gjuën arabe quët me gafir, e që shien e ka të ambël, mirë po aromen e ka të pakandshme. Thotë, her i thosha un, e her i thoshte hafësaja, për të jam bush mendjen, i thoshte mos këngron me gafirë, Thot, jo, kom granë mjaltë, pëse? Thot, nga se aroma e gojes është pakandshme, aroma e gojes tande, dhe më thonë është pakandshme. Ndërsa të gjithë e dim se Muhamedi s.a.s. duke qenë si ka qenë personalitet publik, dhe duke qenë si ka qenë njëri i cili shumë ka komuniku me Gjibrilin, ka komuniku me Allah në fuqiplot, është falë, ka bo i badet, e ka patur një kujdes të veçantë në aromen e gojës së ti, dhe nuk ka lejuar që prej gojës së ti të kundërmoj arome pakandëshme. A i ka thonë, jo, unë kam granë vetëm, vetëm mjaltë. Me gjitha te, ato, ja kam bërë këtë pyëtje, vetëm e vetëm për ta shtirë të mendoj, për ta dethyruar të mendoj, se mos po kundërmon aromë të keqe prej gojës së ti. Dhe në ato momente, pas disa tentativave, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem tha, ma si qenë ka puna kësisoj, unë më asë mjaltë nuk do të ha, dhe u betua se nuk do të hanë mjaltë. Me këtë rast, Allahu i madhruar, jazbriti ajetin e partë të surës të hrim, o ti i dërguar, ja juhen nebiju, li me të harrimu ma ahallallahu, le ke të bëtëgjim e rdhate e zuajjik, o ti i dërguar, përse i andalon vetës, atë që Allahu të ka lejuar, duke e synuar me këtë knatësin dhe pajtimin e grave tuaja. Sikur t'i thotë Allahu, përse ti shqetsohesh për një gjë e cila nuk meriton që të shqetsohesh. Për qëfar arsye shqetsimi ytë të rezultoj me trajtimin e një ushqimi të bukur, të mirë, të kandshëm, të dobishëm, të trajtosh atë e të ndaluar, vetëm e vetëm pëse dikush të ga shtyrë të mendosh se një prej ti kundërmon një arom e pakandshme. Pse ta bësh një gjëtëtil, duke qenë se Allahu i madhruar ta ka bërë një gjëtëtil të lejuar. Ka edhe një verzion tjetër dhe në thotë të këti e, transmitimi, po si dhe qoftë, kjo është ajo e cila e, na jep të kuptojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Në asë një moment nuk ka hezituar që ti citoj ajetet qoftëshin ato edhe që flasin në formë kritike ndajti, ose ndaj në njëve primi të këti. Eksiston edhe një nëgjarje tjetër, gjithashtu, shumë interesante, edhe endishme ishte për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Fjale ishte për Zeydin, Zeydin bënë harithë, ishte personit të cilin njëri ju e kështë e patë, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam e kështë e patër sklavë, por e kishtë e liruar më vonë dhe e donë të shumë. Në një, një moment e kishtë e birësuar, kishtë e shpalur se prej sot, Zedi është i birë i Muhammedit. Me gjitha të më vonë i vje shpalja se nuk ju takon që të birësoni edhe t'i qua një njerëzit përvese me emrat e babalarve të tyre biologik. Me këtë rast, Muhammedit s.a.ll. Pas ta i kumtoj se Zedi nuk është pra birë imë, Gjase nuk është bir i biologjik, nuk jam unia ti biologjik, por e dua shumë dhe jemi shumë të afërt me njëri-tjetrin. Zeidi u martua me një femër, mirëpo jeta nuk u shkonte ashtu si është më e mirë. Çfarë ndodhi më vonë, do të njohtohemi pas një shkëputjeje të shkurtër, andaj çndronim me ne. Hadhal Qur'an yu'hiduna li tari اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Nusnillahi qatibetan Të ndëruar shikues, ja ku jemi sërish së bëshme në emisionin ton refleksione kuranore. Në pjesën e parë të këti emisioni, ishim duke folur ate që kemi filluar të trajtojmë në çishnë emisionin e kaluar për origjinën e Kuranit. Për faktin a thua a është dhe a mund të jetë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem autori i Kuranit. Përgjigjja për neve si musliman është shumë e njohur, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në asnjë mënyrë nuk është dhe nuk mund të jetë autori i Kuranit. Kurani është fjalë e Allahut fuçiplot. Mirpo, për ata njerëz të cilët në mënyrë të natyrshme mund të kenë dyshime, dilema, paqartësi e kështu me dilemma, radh, kemi përmendur argumente të lloj-llojshme. Kemi përmendur argumente teorike, fjalë të drejtpërdrehta në të cilat Allahu subhanahu wa taala shprehet se nuk ka mundësi që Kurani të buroj prej dikujt tjetër përveç se prej Allahut fuçiplot. Ndërsa në këtë emision kemi trajtuar disa e, aspekte praktike, disa momente dhe rrethana, gjendje e situata nga vet jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Situata të cilat sikur të na ndodhin neve, të cilët do prej neve Ne ndoshta do të tregojshimi asë të dobet, sa që t'ja lejonim vetës të flisnim diska në emër të Allahut, të trilonim në emër të Allahut pa e thën aji. Mirë po Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, në asë një mënyr nuk e bëri një gjëtë atirë. Erdhëm pastaj të një moment në të cilin flasim për qortimet dhe kritikat të cilat Kurani ja ka bërë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem për disa veprime ose qëndrime të cilat, duhet të quajmë lëshime e të mosmarim guzim që të themi gabime në hak të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Parala imruam në gjarjen e zejdit që ishte njeri shumë i afert, shumë i dashur për Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, një sklav i liruar i ti, një njeri i mirë, një musliman i mirë dhe i devatëshëm cilin Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem e donë të pamas dhe për mirqenjen e cilit gjithashtu brengose i shumë. Muhammedi sallallahu a.s. i kështë e premtuar, respektivisht i kështë e preferuar dhe propozuar zejdit që të martohej me zejneben. Zejnebia ishte një grua fisnike, një grua me autoritet, me priardhje fisnike, dhe nuk endin të vetën të përshtatshme për të martuar me një ish sklav. Mirë po, pas një insistimi të Muhammedi sallallahu a.s ajo pranoj, jo për diçka tjetër, jo se u bindë, se duhet të martohet, jo se u bindë, se jetat do të shkoj për së bari, mirë po, vetëm e vetëm, për të mos e shkelur, për mos të e thujer, urdhrin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallem. Me gjitha të filloj jetat bashkortore, me së këtyre dë njerëzve, me së këtyre dë muslimanve, por nuk shkonte, nuk u ecte. Allahu nuk u kishtë dhenë, sukses që vërtet të duhen, të afrohen edhe të bashkjetojnë. Filuan problemet, filuan mos pajtimet, keq kuptimet, e kështu me radhë, sa që kohë pas kohëja ta dëtyrojshin, të, të vinë dhe të ankohën të këmuhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Deri sa ndodhnin këto gjera, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem kishte par në ndër se Zeynebia duhet të bëhet gruaja e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem. Andrat e të dërguarve nuk janë si andrat tona. Ato ndra kanë domethenje të plot, kanë domethenje të fort, ma tje e kanë edhe domethenjen e shpaljes. Kështu që kur i dërguari sheh di shka në ndër, ajo do të realizohet dhe duhet të realizohet. A i këtë duhet të kuptoj si porosi hyjnore për të vepruar asisoj. Kjo ndër tërguarve, i ndodhi Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem në rëthana shumë të ndishme, për arsye se, ishte në pyetje një grua e cila tani më ishte e martuar, ndërsa si pas andras, do të duhe që ajo të ndahe nga buri, të kalon të atë kohën e pritjes e pastaj Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem të martohi me te. Dhe të gjitha rëthana të qonin në atë drejtim, nga se jeta bashkërëtore e këtyre dynjerëzve, nuk ecte. Por, ajo që e komplikonte pak situatën ishte se ishte në pyetjen e njeriu të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e donte shumë dhe shumë brengosej për mirëqenien e tij, shumë e dëshironte rehatinë e tij. Dhe në momente të caktuara, edhe pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte se shumë shpejt do të, do të rryejë situata, do zhvillohet situata. Asisoj Sa që kjo grua për cilën ti e këshilon këtë burë që të kalojnë mirë dhe të duen në dërmjet vete, më vonë kjo, kjo dhëtë bëjtë grua ja jote. Dhe Mohamedi sallallahu aleyhi vesellem e porosiste zejdin, ki e frikën e Allahut o zejd, në baje grua në tënde, kaloni mirë me te, mos lejoni që të përqaheni, mos lejoni që të ureheni. Dhe Allahu azze o gjelë, në surën el ahzab, e... Përmend, thët, idhë të kulu, lillë dhi, enam Allahu wa en alehi, o enam të alehi, i të të killahë, emsikë alehi, ke zaujëke, o të të killahë. Kur ti i the ati të, cilit, të cilin Allahu e ka begatuar, e të cilin edhe ti i ke bërë mirë, është fjalla për zejdin, i the kje frikën Allahu dhe, dhe mbaje bashkërët në tënde. Pas ta i vazhdan, ajeti thët, o të këfi fi nefsi kem Allahu më bëdi, nërsa ti po e fshehë në zemrën tënde në në brendin e tande, po e fsheh një gjë të cilën Allahu gjithsesi ka për ta cituar në shesh. Para mendoni çfarë situate ku Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e dinte nëpërmjet shpalljes se çfarë do të ndodhnte ardhmen, ndërsa në tjetrën anë mundohej praktikisht çata dy njerëz të pyetonte dhe i zbriti ky ajet, të cilin ai parimisht ishte i obliguar që tua të tua komunikonte muslimanëve. Çdo ajet qofshin edhe ato çortime. Mirpo çortimet nganjëherë kanë qenë të natyrës më të fieshta, sikurse është ë rasti i ndalesës së Mjaltit, ose do ta shojmë një çortim mahvon për sjelljen e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam në një të verbër. Mirpo ky kë, i këtij rasti vërtet është shumë i ndihshëm, edhe ishte shumë i ndihshëm për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Mirpo a kishte rrugë dalje tjetër përveç se ta komunikojë? Donthon u çortua dhe u kritikua me kët ajet Ti, o Muhammed, të këfifi i nefësi kemë Allahu më bëdi, ti pofshe në brendin të ande atë që Allahu ka për të ashtë facur, dhe të njëten nënë thotë poa komunikon njerëzve. E pastaj rjedh situata ashtu si kurse kishte caktuar Allahu fuqë i plotë, ndahen ata njerëz, ajo grua e, i respekton regullat juridike të pritjes, se grua së pas shkurorzimet, e pastaj njerëz, me caktimin e Allahut, bëhet bashkëshortja e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Një tjetër rast, kur Allahut e kështë e qortuar dhe kritikuar Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ishte rasti i shkuarjes në beteja në te bukut. Kjo kështë e ndohë në një kohë vere, në një kohë vape, në një kohë skamje, dhe njerëzit këshin shkuar do si do, Mirëpo disa prej njerëzve, sidomos disa me besim të dobët, disa hipokrit, kishin ardhur për të kërkuar leje për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të marrë mar pjesë në atë betejë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo njerëz që i vinte e, për të kërkuar leje, e lejonte, e lironte. Njerëzit arsyetoshin me arsyetime të thjeshta nga një arsye shumë të tëdoshme dhe banale, me gjithatë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte nisur nga një parim interesant. Ata njerëz që cilët nuk vijnë me vet dëshirë dhe me vet iniciativë dhe me entuziazëm për të marrë pjesë në luftë, ata vetëm se do të na bëjnë pengesë, nuk do të shohim ndonjë dobi prej tyre. Kështu që ai lejonte, ndërsa Allahu i madhëruar në surën Et-Tawbe e, e kritikoi për këtë gjë, i thotë afallahu anke lima adinthu lahum hatta yatabayan laka alladhina sadiku u taalam al kaazibin Allahu tafaale ty o muhammed pse i lejoje ata Allahu tafaale do të fali. Në thot fillimisht po hapet po fillon ajeti me Allahu ta fali nuk nuk do të gjykojë megjithatë pason vrejtia dhe kritika pse i lejove ti ata nga se sikur të mos i lejoje ata prap do të ndaloheshin por nëpërmjet kësaj ti do të kishë mundësi ti vrejje dhe ti dalloje ata që e flasin të vërtetën për i gënjeshtarëve Edhe kjo ishte një vrejtje të cilën i adha Allahu Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, e të cilën aji pa dyshim se nuk e fshehu dot. Gjithashtu e kemi rastin kur Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dëshirante të lutej për një prej hipokritëve i cili tani më kishtë e vdekur, dhe dihej mirë fili dhe historia nështë, i registro në rastet se sa shqetsimin ja kishtë shkaktuar Muhammedit sallallahu a.s. a i njeri. Fjalla ishte për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Ky njeri vdëqë erdhe i biri i cili ishte njeri i mirë dhe kërkojnë nga Resulullah sallallahu a.s. që t'ja falë të gjenazën. Disa prej shokve të Muhammedit sallallahu a.s. sigur se ishte njeri. E, Omeri e kështu me radhë E kundrështonin me ngulm O i dërguar i Allahut Të e di se ky ka qenë armiki jyti dhe armiki Allahut Të e di se sa shqetsimet Ti ka shkaktuar ty dhe neve Mos shko për t'ja falur gjenazën Me gjitha te Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Vendosi që të shkonte Nërsa Allahu subhanahu a taala I para prio me shpalje Për të mos vepruar kësisaj Thot Allahu i madhruar Ma kanelin nebijo e ledhina amenu e instugfiru li mushrikina ولو kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum anhum ashabul jahim nuki takon te dërguarit e as atyre besimtarve e, që janë me të që të kërkojn faljen e Allahut për mushrikët për i luttarët qofshin ata edhe të afër pasi që veç u është bë e qartë se ata janë banor të xharet ndërsa në tjetër ajet Allahu pas taj në mënyrë decidive, endalon Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, që t'u afalë gjenazën, ola t'u salli ala ehadim minhëm ma të ebeden, ola t'ekum ala kabri, dhe as njerit për i tyre, kur do që të vdes, mos u afalë gjenazën, e as mos, mos qëndra pranë varit të ti për t'u lutur për mirësi, mëshirë dhe falje nga Allahu fuqiplot. Ka edhe njarëje tjera, cilat flasin për veprimet e këtila, qëndrimet, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ndoshta nuk do të duhet ti klasifikojmë ose të mendojmë për to se kanë çën gabime, por në rastin më të mirë, edhe në rastin më të lehtë, ato ndoshta nuk kanë çën konform asaj ç'është më e mira. Ço do thotë se nganjherë jemi në situata të atilla për të zgjedh. Ato ç'është e çëlluar e ç'është mund të ketë hapësirë mes kufive të çëlluarës dhe asaj që nuk është e qëluar e në kufit e kësaj që është e qëluar mund të jetë një gjë emir nëse e zxedhim, ndoshta ke milon pa e zxedhë ate që është akoma më emir në rastet këtila është kritikuar është kritikuar Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem sikur se e kemi rastin e komunikimit të ti me njerin nga mushrikët ka qenë me autoritet dhe në ato momente vje një njeri i verber kë njeri i verber quhe i Abdullah i Njeriu i cili kishte pranuar Islamin, por ishte një njerëj i hendikepuar dhe njëri jo me ndonjë autoritet të lartë, dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, derisa ishte duke komunikuar me me, me këtë njeriu me këtë mushrikun, insistonte që ky ta pranonte Islamin dhe ishte i përqendruar i tërë në thirrjen e tij, ndërsa i erdhi njeriu i verbër i cilin ato momente nuk e dinte se çfarë os duke bër Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe ju drejtua, i drejtuar oj dërguari i Allahut e ja dha më mësoi diçka se ka diçka për të pyetur ndërsa Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u bë sikur nuk e dëgjoi nuk ia vari veshin u ngrysh pak dhe vazhdoi bisedën me atë me atë mushrikun ather i zbritën ajete ajete të Kur'anit të cilat lexohen deri në ditën e gjykimit e në të cilat Allahu në një farë mënyre e qërton dhe ja tërheqë vërrejtjen të dërguarit dhe të dashurit të vetë Muhamedit sër Allahu a.s. I thot, emma me në staghna, fe em të lehu të sada, oma alejke e laje zekka. Ndërsa, thot, a i njeri ju ti cili nuk e ndinë vetën se ka nevoj për të biseduar me ty. Thot, ti ju ke dhënë ati plotësisht, ti je përçendruar në, në, në komunikimin me te. Ndërsa nuk është në dorën tënde se atë do të uvzohet taj njëri. Wa emma men gjë e ke jesha, wa hua jakhsha, fa em të anhu të leha. Ndërsa këtë jetëri i cili erdhim në nëzitim, edhe e ka frikën e Allahot, ti thot e shpërfile ate. Dë persona, njërin, po e kërkon vëmendjen e ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shkak të autoritetit që kishte, edhe për shkak të dëshirës që ky njeri të udhzohet. Ai tjetri e kishte vëmendjen kah Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por nuk kishte autoritet, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përqendua knej kande me me me gjithnjë me e dëshirë se edhe për këtë edhe për këtë tjetrin do të ketë kohë. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam uçortua dhe u kritikua nga Allahu azza wa jall për këtë veprim. Madje nuk ngorantë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ç saher e takonte Abdullah ibn Ummi Mektumin, ti thoshte: "Marhaban bil ladhi atabani fihi Rabbi, mirsa'ir dhe ti për të cilin më ka çortuar Zoti im." Sikur të ishin të ndëruar shikues, sikur të ishin fjalët e Kuranit, fjalë që burojnë nga inteligjenca nga mendja, nga gjenialiteti nga ndërgjegja e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem a thu aval, a do t'i shpaloste këto fjalë Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem nga se, gjdo njeri prejneve nga njeri endin do shta veten fajtor përshka këtë ndonjit qëndrimit gabuar e që më vonë, i bëhet e qartë se ka gabuar dhe endin të e brejnë ndërgjegja me gjithate, jo do e mos gjdo njeri prejneve bëhet autokritik për qëndrimet e tia po pra ato cilat mund të jenë të ndishme, mund të jenë të komplekse, si kur se ishte rasti i zejdit, zejnebës dhe Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra, si kur të ishte Kurani fjale Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, këto gjera Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, kur dhe në asë një moment nuk do t'i shpaloste. Mirë po, pse e bëri një gjëtë të tirë? Pra rësuje se aji ishte i obliguar, aji kur është në pyëtje Kurani dhe shpalja ai kishte vetëm një rol. Ja ai roli ishte ç'njerëzve t'u komunikoj çdo fjalë prej prej fjalëve të, pre shpa, pre të shpalljes. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as nuk shtoi në shpallje fjalë të veta, por gjithashtu edhe prej gjithasaj që u shpall nuk e la as edhe një shkronjë të vetme. E lërë më ndonjë fjalë pa ia ja komunikuar atë njerëzimit. Për këtë arsye, thot Allahu Azza wa Jall, "Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin." Ai kur është në pyetje e pa dukshmia. Ajo që nuk e kështë e ditur deri tani, nuk e fsheh ate. Nuk e fsheh për arsye se është i obliguar që ta komunikoj dhe të akumtoj njerëzimet një gjëtë atil. Të ndëruar shikues, kemi shumë shemboj nga jeta e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, të cilët dëshmojnë se vërtet Kurani nuk është fjal e ti. Kurani është fjal e Allahut fuqiplot, ndërsa ne për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem për të mos u kuptuar gabimisht nga dikosh se neve po e nënvlersojm Muhammedin sallallahu alaihi vësallem nëse e zhveshim Kur'anin nga, nga Muhammedin sallallahu alaihi vësallem për kundra zi ne dëshmojmë se Kur'anin është fjale Allahut dhe aty nuk ka investim as nuk ka angajim as kosh as Gjibrili as Muhammedin sallallahu alaihi vësallem ndërsa për të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi vësallem dëshmojmë se me besnikrin më të madhe e ka përcjellur Kur'anin deri te gjenerata e vet e pastaj ata gjeneratës pas tyre e pastaj kështu me radhë derisa ky Kur'an ka ardhur i freskët dhe original deri tek ne ashtu sikur se edhe e ka zbritur Allahu fuqiplot. Me kaç edhe i erdhi fundi këtij emisioni dhe këtij takimi. Besim me simbe shpresë se Allah do të na dhurojë që na sinçë të takojmë sërish në radhë të tjera deri në takimin e ardhshëm. Ju lënë për kujdesjen dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا القران يوحدنا لطريق <تصفيق> الخير يوجهنا الله وتعالى